Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Ibland har vi i vår podd tagit upp böcker som har publicerats av Kungliga Gustav Adels Akademin för svensk folkkultur och nu är det dags igen. Det har ganska nyss kommit två böcker i Akademins akta serie som vi gärna vill berätta om. Vi ska prata mycket om Beowulf-kvädet och lite mindre om poesiverser. Som är titeln, som är den andra boken. Och den har titeln: Verser i svenska poesialbum 1820-1970. Vi har ju pratat om poesiverser förut i vår podd, men jag tycker att det är svårt att slitas från verser som till exempel den här: Möter du en tistel på din stig, betrakta fulingen och tänk på mig? Eller den här: Må du åka många mil ut i lyckans bil. Om bensinen ej tar slut kan du åka livet ut. Men den som kanske har varit allra mest förtjust i poesivärser det är nog faktiskt Stubenk, tror jag som för ganska bra länge sedan drog igång en insamling av den här speciella formen av poesi. Och det är det materialet som du nu har gett ut och redigerat och dessutom Försett alla verser med olika slag och kompletterande uppgifter och som alltså finns i den här boken då, som heter verser i svenska poesialbum 1820-1970 det är ju ett tidsperspektiv på 150 år har du, tänkt på, har du lagt märke till något speciellt i det här materialet? Tendenser eller så? Ja, alltså det är ju när jag med hjälp av Måde Röjtesvärd på radion- samlade in det här för många, många år sedan. Då var det ju de senaste verserna- just som du gav exempel på- som man tyckte var så typiska. Men den här insamlingen som vi gjorde då- den visar ju att höjdpunkten för de här albumen- det inföll årtiondena kring 1900- och då var det väldigt ofta- Eh, verser av eh, kända diktare som Valin, Runeberg och Topelius och de behöver ju ingen närmare presentation men eh, när nu den här textsamlingen kommer ut så eh, är det ju så att eh, det har gått att eh, spåra flera eh, författare än de här mera kända vem talar idag till exempel om Wilhelmina Stålbergs dikter i Blomsterspråket och Charlotta Lindholms lilla häfte Sånger av Nannu eller Ida Granqvists Tro, Hopp, Kärlek. Men det är kvinnliga författare som har gett bidrag till den här genren. Men de allra flesta verserna, det måste man konstatera, de är anonyma. Ingen vet till exempel vem som diktade Du är rosen, jag är i törnet, glöm mig vännen som skrev i hörnet. Men tusentals flickor skrev den i någon väninnas poesialbum under 1900-talet. Den andra boken som vi ska ta upp och som ska få mer utrymme i podden, det är en bok som har titeln Beowulfkvädet, den nordiska bakgrunden och är författad av professor Emeritus i arkeologi Uppsala, Bo Gräslund. Han har publicerat en lång rad böcker och artiklar i en mängd olika ämnen. De flesta, eller inte de flesta, det är ju fel, men många efter sin pensionering för övrigt. Han har skrivit om kosthållet under stenåldern som enligt hans uppfattning var ett bra kosthåll. Dessutom har han skrivit en fascinerande bok som heter Det första stegen om urmänniskan och hennes värld och där ansluter han sig till teorin att de första människorna hämtade sin föda i grundvatten vatten där de sen efter ett antal årtusenden lärde sig att gå på två ben och blev simkunniga, fick underhusfett och blev av med avpälsen. Han har också författat två böcker som otvetydigt visar att bo Valderssondeckarna, skrevs av Sven Och nu har han alltså skrivit en bok om Beowulf, ett forntida epos som nog inte så många har läst men som gav Tåken inspiration till Sagan om ringen. Beowulf är ett storartat stycke versepik som inte bara Tåken fanns borde ta del av tycker vi. Och varför inte parallelläsa B.O. Wulf tillsammans med Bo Gräslunds bok? Det är en bok som ger helt ny kunskap om den historiska bakgrunden till B.O. kvädet och som korrigerar en hel rad felaktiga äldre tolkningar. Och vad handlar då B.O. om? Ja, där finns inte någon enda kronologiskt sammanhängande handling utan det är flera hjältedikter från nordisk folkvandringstid som under århundradernas lopp har redigerats samman till ett längre versepos. Och det är då ett epos med mer än 3000 rader som man läser inte på en kaffekvart. I centrum står Beowulf och hans hjältedåd. Han befriar eh, danernas land från trollet Grändel. Och Grändel är ett människoliknande odjur som äter lik. Ett vidunder som har sitt tillhåll i fuktiga kärr och träsk. Och Beowulf eh, lyckas ta död på Grändel och också på hans mor som bor på eh, botten av en kärn. Och Beowulf själv rör sig obehindrat i vattnet. Han är en oöverträffad simmare. Mot slutet av kvädet ska han besegra en annan fruktad fiende, en eldsbrutande orm eller drake. Och det gör han också, men till priset av sitt eget liv. Beowulf dör. Och i slutet av eposet får man en mäktig skildring av bålbränningen där hans hjälmar och svärd har Placerats in till hans lik och där klagar. Beowulf har tolkats till svenska av Björn Kolinder som också har skrivit en inledning. Och Där skriver han att Beowulf är en sagoskepnad. Stämmer det? Ja, det stämmer så tillvida som verket innehåller dramatiska scener som i våra ögon är fantastiska och sagoaktiga. Men Bogräslem visar med full evidens att Beowulf är en historisk gestalt. Han levde på 500-talet och han skymtar i flera tidigare obeaktade källor från den tiden. Vi måste komma ihåg att verseposet Beowulf bara finns bevarat i en enda text som skrevs ner omkring år 1000 på fornengelska, närmare bestämt en västsaxisk dialekt från södra England. Och det var nära att denna enda text hade gått förlorad vid en brand år 1731. I sista stund kastades den vackert präntade handskriften ut genom ett fönster. Och de som har intresserat sig för innehållet i Beowulf har varit till stor del engelska och amerikanska litteraturforskare och medeltidsfilologer. Och för många av dem har det nästan varit ett axiom att Beowulf skulle ha författats på engelsk mark av någon som hade kännedom om skandinaviska förkristna hjältedikter Och som då redigerade dem till en helhet Och eftersom denna författare då var kristen Så har Beowulf fått en del kristna inslag Men alla verkar vara överens om att de är sena tillägg Du sa att Bo Gräslund har korrigerat äldre tolkningar som han menar är felaktiga Kan du ge något exempel på det? Ja, alltså om vi börjar med det här som jag sa så tycker han ju att det är helt fel att Beowulf skulle ha varit författad så sent utan han menar att eh, kvädet kom till faktiskt så tidigt som på 500-talet och levde alltså i flera århundraden som muntlig diktning eh, innan den nådde eh, de brittiska öarna. Och eh, han... Eh, han alltså då precisera var den här historiska Beowulf, var han levde någonstans. Och det var alltså på Gotland. Han var kung på Gotland. Och eh, han kan till och med göra sannolikt att han hade sin kungsgård i det som nu är Börssocken, rätt långt ner på östra sidan. Eh, och handlingen i eposet utspelas vid en tid då svear och eh, folkslag som kallas geatas, för krig mot varandra när de inte är ute på plundringståg i sina skepp. Och tidigare forskare har haft olika uppfattningar om betydelsen av det här ordet geatas. Avses västskötar eller östgötar, skötar heter det, eller är det gutarna på Gotland eller kanske rent av danska jutar? Och Bo Gräsland kan anföra en förkrossande mängd belägg för att det handlar om just gutar, befolkningen på Gotland. Och eh, ibland benämns befolkningen med ett ord som eh, Kolinder översatte med ordet eh, vädergautar. Men det handlar inte om väder utan om väduren, den gotländska behornade gumsen eller baggen. Det är den som har gett sitt namn åt gottlänningarna. Eh, och eh, sannolikt var det så att när de gick ut i strid så hade de alltså en vädur på, som en prydnad på sina hjälmar. Eh, troligen var väduren i allra äldsta tidet totemdjur på ön. Under 500-talet så utkämpades inte mindre än fyra krig mellan svearna och gutarna. Två av svearna och två av gutarna. Och det var efter ett av de krigen där gutarna hade besegrats som Beowulf blev deras kung. Och eh, konstigt nog kan man tycka var han av kunglig sveas släkt Och han bar de första levnadsåren ett annat namn än Beowulf, nämligen Elfhere eller Alvar som vi skulle säga i våra dagar. Och namnet Beowulf fick han när han som sjuåring adopterades av sin morfar- och var alltså en gutakung och hette Hretel. Det finns inget annat belägg för namnet Beowulf som har betydelsen kornvarg, stråvarg. Och Bo Greslund jämför det med en passus i gutasagan som ju är då lite senare, den är från 1300-talet. Där omtalas en forntidskung med namnet Havajr, stråben och mycket talar för att det är just Beowulf som avses där. Förklaringen till att det inte finns några skriftliga skandinaviska versioner av Beowulf-kvädet är alltså väldigt enkel. Skrivkonsten var inte känd, det var en helt muntlig kultur som man levde i. Men det fanns en rik hjältediktning som framfördes av barder antagligen till akkompanjemang av något instrument när man samlades till gästabud. Och Bo Gräslund ger många exempel på hur denna förkristna kultur såg ut. Guldet spelade en stor roll, det talas mycket om guldringar som kungen Beowulf delar ut i sina underlydande. Klädedräkten i strid beskrivs, ringbrynjor av järn. Och de storslagna gravbålen. Allt detta är detaljer som inte existerade i tusentalets England. Och som alltså visar att innehållet i Beowulf inte kan ha diktats där. Utan måste ha funnits länge i olika versioner innan det bevarades i skrift. Men då måste man ju fundera över det här odjuret Grändel. Då. Har det någon motsvarighet i gammal skandinavisk folktro? Nej, han är inte särskilt lik vare sig troll eller näckar. Bo Gräsland har en egen och väldigt intressant teori om vad gränder står för. Han har tidigare skrivit artiklar om hur begreppet Fimbulvinter kan förklaras. Vi tre tillfällen på 500-talet, åren 536, 540 och 547, var det fruktansvärda vulkanutbrott i olika delar av världen. Och eh, de här vulkaniska gasen som då spred sig, den utestängde solens strålar och det ledde till hungersnöd och massdöd. Grändel förbinds med den här katastrofen. I nattigt dunkel dvaldes han lömsk på dimhöljda myrar heter det på ett ställe. Bo Greslund tror inte att det handlar om någon folktro utan om hur man har skapat ett väsen som personifierar miljökatastrofen. Han påminner om att skaldediktningen var mycket sofistikerad med ett lärt bildspråk så kallade kenningar- Skaldarnas fantasi har gett mörkret och dimman gestalt och vidundret har fått namnet grändel. Och det kan härledas till ett verb som har betydelsen svältvollaren, det som får folk att tyna bort. Och likadant är det med den eldsbrutande draken eller ormen, det som ursprungligen har handlat om här, det är Sveakungen Ale och från början så är det kanske kenningar eller metaforer som så småningom har fått en allt mer kroppslig gestalt när de här hjälpedikterna föres vidare från den ena generationen av bader till den andra. Mot slutet av boken så skriver Ebo Gräslund att det kan uppfattas som utslag av svensk nationalism. Att han klargör hur mycket av svensk historia från förkristentid som har bevarats då i ett epos som tidigare framförallt har uppfattats som fornängerst. Men det är inte därför han har skrivit boken. Han har känt sig mer eller mindre tvingad att reparera en mer än sekelång passivitet från svensk och andra skandinaviska arkeologer och medeltidsforskare- när det gäller den historiska bakgrunden till Beowulf. Mm. Och allra sist så kommer ett appendix där han föreslår tolkningar av folknamnen Götar och Svear. Och jag måste säga att jag har ofta grubblat över vad betyder de här båda orden. Det finns många motstridiga tolkningar men enligt Bo gräslund så var Götarna i gamla tider skickliga gjutare och det finns gott om arkeologiska vittnesbörd om den saken och svearna de, där går ordet tillbaka på svin de omtalas i Beowulf som bärare av gyllene galtprydda hjälmar så vildsvinet har troligen varit ett totendjur bland svearna på samma sätt som väduren var bland gudarna. Och vi ska väl inte glömma bort att tala om att Bo Gräslunds språk bidrar till att göra läsningen till ett rent nöje. Han kan karaktärisera forntida personerna som förekommer då med omdömen som taskmört eller skitförnäm. Och när Beowulf dör någon gång efter 550 så heter det att han checkade ut för gott. Så det är ingen risk att innehållet känns dammigt, trots att vi befinner oss mycket långt tillbaka i historien. Mm, och boken vi har pratat om, den är alltså skriven av Bo Gräslund och heter kort och gott Beowolf Kvädet. Och det här var vår 108. Folkminnespodd. Ännu en tid kan vi ta emot förslag på ämnen. Skriv då till oss under adress lyssna Och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonsons stiftelse.